Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Tóth István Oba Országos Becédbiztosítási Alap Bármi, ami ezzel kapcsolatos Ki fog derülni, hogy ő egyébként arra Konkrét kérdésre tud-e vagy akar-e válaszolni mindenesetre esetre 353 94 51. örülök, hogy itt van, azt ennyit szólva örülök az apropónak. tudom Szép jó repüget kívánok, örülök, hogy itt vagyok az aprópónak, és sokkal kevésbé. Néztem a hollapot, és néztem rajta az összesítést. Hát az idei forgalom már, amiben kapcsolatosan kifizetéssel kell baj foglalkozni az obának, az talán már a határán van annak, vagy már túl van azon, amit tavaly kellett közvetíteni az ügyfelek felé? Hát, kettő összetevője lehet ennek a történetnek. Az egyik az összeg, amit ki kell fizetnünk. Ez úgy tűnik, hogy eddig legalábbis alatta marad a tavaly kifizetett összegeknek. Párciusban. Igen. A betétesek száma tekintetében ugyanakkor meghaladja. De tavaly 63 ezer betétest fizettünk ki, idén most 73 ezer ügyfelelősítottunk. Az összeg, azt tavaly kifizettünk 119 milliárd forintot. Kicsit közel kéne beszélni a mikrofonba, vagy maga szerint. 119 milliárd forintot, a mostani történetben 103 milliárd forint. A 353 51 ha valamit nem tudnak, nem értenek, nyugodtan telefonáljanak, legfeljebb nem pontosan azt a választ kapják, vagy kapnak egy olyan felvilágosító választ, ami alapján eldönthetik, hogy mást felhívjanak-e, vagy sem az önök telefonjai, azok mindenek előtt valók, ha semmiről nem beszélgetek Tóth Istvánnal, csak önök kérdeznek, akkor is értelme volt már ennek a meghívásnak. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni Tótótó, -tó -tó, hogy mi lehet az oka annak, hogy az egészségpénztárak semmiféle kártalanítása nem számítanak? Világos és egyszerű tud lenni a válaszom, sajnos nem jó hír. A hitelintézeti törvény 213. paragrafusa tételesen taxatíve felsorolja azokat a betétes típusokat, magánszemély és intézményi személyek, akiknek nem jár kártalanítás, és felsorolja a pénztárakat is. Akiknek nem jár így van. Tehát ők elvileg a megmaradó vagyonba reménykedhetnek, hogy onnan kapnak pénzt, vagy a dolgok jelenállása szerint akkor se. Vélhetően igen, de ettől a határtól megszűnik az én szakértelmem, úgyhogy én csupán a betétbiztosítás tekintetében tudok ennek felvilágosítást nyújtani. Köszönöm szépen. Ne, ne, ne, rakja, ugye ő már egyszer ez ügyben igen, igen, hát, hogy... De én szeretnék kérdezni öntől ilyen, valamit. Így nyugodtan ült igen, igen, emlékszem rá, és őszintén, fogadj őszinte részvétemet, ha ez nem félreíthető. Azt kérdezem öntől, <gül> azt kérdezem öntől, mint pénztártaktól, hogy annak idején, amikor ön ebbe a pénztárba belépett, foglalkoztatta-e, illetőleg, ha foglalkoztatta, akkor így, ha nem foglalkoztatta, akkor úgy, hogy ezt a pénzt egyébként kikezeli, hiszen ön... Egy ideális helyzetben ezt a telefont soha se kellett volna, hogy mert befizette és egyszer megkapja. Most szembesül azzal, hogy lehetséges, hogy bottal ütheti a nyomát, mert hogy ez a pénztár egyébként egy olyan pénzügyi izében tartotta a pénzét, amelyet a törvények, úgy, amelyel kapcsolatban a törvények úgy szabályoznak, hogyha netán olyasmi bekövetkezik, mint most, akkor csak tudom is én ötszázezredik a sorban, és nem valószínű, hogy a pénzéhez jut. A kérdés az, hogy milyen értében volt tájékozott ennek az egésznek a kezelési módjában? Őszinte leszek, akkor ilyen szempontból gondatlan voltam, mert nem tájékozottam róla, meg se fordult a fejembe, hogy ö, a pénztár gyakorlatilag egy olyan ö, pénzintézetnél tarthatja a pénz, illetve több pénzintézetnél tartja szerencsére ö, a pénz, amihez tönkremelt és ö, elúszik ez a pénz tehát nem, nem foglalkoztam vele ön egyébként most így utólag felelőtlennek gondolja azt a pénztárat amely egyébként tavaly decemberben még jó most idén márciusban rossz már helyen tartott a pénzet Ö hát annyira tar annyiba tartom felelőtlennek hogy ön beszéltem velük azt mondták hogy azért tették be ebbe a pénzintézetbe mert hogy ők magasabb kamatot ígértek, mint a többiek, és hogy ők azt mondják, hogy jót akartak a, a pénztártazoknak, tehát manapság én azt tapasztalom, azt tapasztalom, hogy aki magasabb kamatot ad az ember pénzére, az nagyobb kockázatot is bevállal a félesek pénzt. Nagyon szépen köszönöm a telefonját. Köszönöm szépen, ha bárki más akar telefonálni 353-94. 511. Én azt gondolom, hogy ez valószínűleg inkább Binder István területe, de árulja már el nekem, hogy a magas kamatok az most legyen a szinonimája a csődnek, vagy ebbe ne bele? Hát inkább nem menjünk bele. Azt tudom mondani azonban a betéteseknek, hogy ahol a piactól lényegesen kiugró magas, betéteti, betéti kamatot látnak, tapasztalnak, ott okkal és joggal kezdjenek el gondolkodni Aggódni, és utána járni a dolgoknak, hogy az Há valós és tartható, függetlenül attól a ténytől, hogy 100 ezer euróig azt mondhatom, hogy legalább a hitelintézetekben biztonságban vannak, maximum 20 munkanapon belül visszakapják a pénzüket tőlünk. Ugye hát ahhoz az MNB-nek ezt azt a bizonyos eljárását le kell folytatni, ami utána ez lehetséges. Nyilván ennek egy vagy egy végelszámolás, vagy egy felszámolási eljárás az indító van-e most olyan szövetkezet, amelynek az a felszámolási eljárás amit tart, és így aztán a betétesek illetve a, a, akiknek ott van a pénze nem tudtak még a pénzükhöz jutni? Ö, akik nem tudtak még a pénzükhöz jutni, csupán egyedi -egy esetek lehetnek, vagy jogi aktusok szükségesek, vagy hitel, bet, hitelfedezetként adták a betétüket, és a zárolás még nem kaptuk, zárulás alóli feloldás még nem kaptuk meg a felszámolótól, és vagy örökösödési esetről beszélünk. Jó, tehát akkor egy, egyedi, egyedi esetről. beszélünk, ugyanakkor ezek a felszámolási egyállások természetesen még nem zárultak le, ezek hosszadalmas folyamatok. Nagyjából azt tudom mondani, hogy a, a valamennyi tavalyi érinteti kört, tehát az a hat hitelintézet, amely kapcsán nekünk ártalanítanunk kellett, azok, még mind zajlanak. <kül> 353 ha kérdezni akarnak. Um, ugye szubba került már tavaly és idén is, uh, de újabb kérdező van. Jó reggat! Jó reggat! Kicsit közelebb a telefonhoz. Próbálom. Most jobb. Fogjuk fel. Igen? Akkor kezembe vettem. Így, így más. Hogy Nekem nekem a Budapestnél van befektetésem. Elő is kérdezhetek meg a trend egyébként a... A, Hajrá, azt nem... kérdezel, amit akarsz? Hát, oké, okay, csak ez nem olyan, az embernek be van. Hajrá, kérdezd, és aztán majd a válasz olyan lesz, Azt Szeretném ennek. megkérdezni, hogy ennek a kártalanítása az, az, az valószínűleg hogy fog történni, és hogy fog-e? A befektetővédelmi alapszabályait leginkább ők tudnák elmondani nagyvonalakban, azt tudom, idő tekintetében és pénz tekintetében, hogy ott egy 20 ezer eurós kártalanítási védettségi összegről beszélünk, ugye lényegesen alatta van a. Oba által nyújtott védelemnek, illetve ott nem olyan gyors és nem automatikus maga az eljárási folyamat. Ott egy igénybejelentést kell majd tenniük az érintetteknek, és nem 20 munkanap, hanem vélhetően több 90 napos határideje van a bevának ennek elbírálására, ennek kifizetésére. Mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes velük beszélni ha kell, akkor a telefonszámokat is el tudom mondani, mert ők tudják elmondani. Ez lényegesen összetette folyamat, és még egyszer mondom, nem automatikus, nem úgy működik, mint az országos betétbiztosítási lapárlarányítása. hallottam a BEVA aki a, a, a, a, épp, épp most mondta egy másik előben, hogy a Questor csoportnál tartott töltvények után vastag nem fizet a bevakár mert hogy ott nem ellopásról van szó, hanem egy hanem csak csak olyan kötvényekről, amiknek nem volt fedezete. E, a, akkor nekem az a konkrét kérdésem, hogy a Budakesnél szárol e, befektetésem, ami, ami egy létező államilag elismert e, termék, arra kiterjed de a kártalanítás? Ezt ők tudnák megmondani a befektetővédelmi alap? Köszönöm. Én is köszönöm, akkor hogy elkérem a telefonszámot, és akkor ő kicsoda? Ki a befektetésé? Tehát ott, ott, ott ki a, ki a szó? Befektetővédelmi alapnál. Nincsen szó, Farkas Péter szokott nyilatkozni az ügyvezető. Ők erre nem voltak főkészül. Hát a nevükben nem tudok nyilatkozni, természetesen szerintem ők is figyelték a piaci folyamatokat, úgyhogy... Ott a szabályokat szintén uniós szabályokkal harmonizálva. Természetesen az unió erre is vonatkozik, a befektetővédelem is vonatkozik egy direktívája, amely lefektet bizonyos alapdolgokat. A befektetővédelemről alap eddig hála istenek nem volt miért beszélni, mert ott nem volt hasonló esemény, mint ami az oba érintettségi területe? Szerintem sokan meglepődnének, akár még a gazdasági újságírók is, hogyha fellapoznák a beva történetét, hiszen volt néhány New York Brokerház, Lupis és egyéb neveket tudunk mondani, ezek mind az ő történetükben ott vannak. Az valóban tartozik ehhez az esethez, hogy az elmúlt 10 évben nem hallottunk, vagy talán 12 évben nem hallottunk Magyarországon Broker Botrányt, és ilyet, ebből fakadóan nem volt a bevának ártalanítási kártalanítási kifizetési esete. 353 94, 51 bármiről beszélgetünk, megszakítjuk, hogyha kérdeznek. 353 94, 51. Uh, aminek kifutottam, és befejezem, ha nem telefonálnak, és nem, telefonál, nem fejezem be a telefonálnak, 394-51-ben kifejezetten biztatnám önöket, hogy telefonáljanak, mert itt alapvetően nem az én kérdéseim megválaszolására van itt, hanem az önök kérdéseire, uh, hogy ennek a pénzügyi alapját hogyan teremti meg az állam, tehát azt az összeget, amit uh, ugye az utáni feltöltöttségi állapot. Így van, na most tisztázunk egy helyzetet az országos betétbiztosítási alapban nincsenek adófizetői pénzek. Ez nem állami pénz, ami itt van, ez a pusztán pőrén 10%-osan piaci pénz. 1993-ban, amikor az alapot létrehozták, akkor sem állami pénzből indult el, és azóta sem állami pénzekkel gazdálkodik az alap. Gyakorlatilag a törvény értelmében valamennyi hitelintézet, még ilyen típus van el folytatjuk. Jó reggelt! Kívános, a kérdésem a következő lenne. Abban az esetben, hogy OCP OTP volt a Budakesznél, az ügyfélnek, és az egy évvel ezelőtt az OTP nyilvántartása szerint még megból, volt fizettek hisz, hisz, rá osztalinkot, akkor ebben az esetben a 6 milliós kártalanítási összegen túlmutat a követelés akkor elképzelhető, hogy megvan a résztületnek egy része, amit visszakap az ember, és a hiányzó részben a BEVA, vagy pedig, vagy pedig az esélytelen. Megint azt kell mondanom, hogy a BEVA tudna erre pontosan válaszolni, hogy különösen részvényre, részvényt mondott, OTP részvényt egyáltalán vonatkozik-e ilyen módon a befektetővédelmi szabályrendszer? Mindet te fogok követni. akkor rá? nem tudom megerősíteni. Ezt a bevált kellene megkérdezni. Mindetek vettek, hogy a BEVA képviselőét elnyerjem az ön és mások kérdéseinek megválaszolására. Nagyon köszönöm. Mi Egyére nincs mit. Um, ezek a kérdések egyébként azt mutatják, nekem a pénzügyi kultúrájukat tekintve eléggé magas az iskolátot hallgatóim vannak. Um, Eztől persze még mondhatok kritikát róluk, de abban az ember óvattal bánni. Mindaz, ami a mostani kérdések mögött van, az vajon minek lett a következménye, de most ismét van egy kérdező, sőt, kettő. Haló! Haló! Jó reggelt! Uh, jó reggelt, azt hiszem tévesen a rádiófút hívtam. De ott van. Mondom, ott van, csak le kéne halkítani a rádióját. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Azután szeretnék érdeklődni, hogy ha én biztosító tartom a pénzem, akkor kell a -e hasonló módon aggódjak? Azt gondolnám, hogy nem. Jól lehet, ha a kérdés úgy hangzik, hogy a biztosítótársaságok tagjai az Obának, akkor azt kell mondanom, hogy nem, hiszen csak a hitelintézetek azt legyen szíves megmondani én azt gondolom, hogy az ön kérdése egy nagyon fontos kérdés ugyanis egy érzékenységre utal én feltettem már egy kérdést Tóth Istvánnak, amire még vissza fogunk térni nem most teszem föl valójában az a kíváncsiság ami önben most ébred, az minek a következménye? hát mindenhol ma hallok mindenféle dolgot bízunk a bankokban ne bízunk a bankokban bízunk a biztosítókban ne bízunk a biztosítókban mindenkinek különböző véleménye van mindenről Alapvetően szerintem a biztosítókban jobban lehet bízni, de igazából erre voltam kíváncsi, hogy elég... jó. a biztosítókkal kapcsolatban például ki ezt kéne fordul, Vagy neki? Azt gondolom, hogy erre a legjobb választ talán a MABIS tudja megadni Magyar Biztosítókországos Szövetsége. Mert egy biztosító is csődben mehet, nem? Volt rá példa. Önben most milyen gondolatok támadnak, hogy utána megy, vagy még millet, utána megy kiveszi a pénzét, vagy gondolkodik? Mindenképpen utánam megyek. Jó, megpróbálok segíteni, most már, már egy, még egy még egy társaságot megpróbálhatnak keresni. Nincs mit, ez a dolgom. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelünk! Államkötvény ügyben kérdehősködhetek? Igen, csak félek az államkötvény nem hitelintézet által forgalmazott betét. Ezért az lehet, hogy két éve berakott az ember egy bizonyos összeget, fix kamatozás, 8% és az egész összeg, amit beraktam és a kamatok kevesebbek, mint amit beraktam. Konkrét esetben nehezen tudok megválaszolni azt, hogy ez ilyen előfordulhat, de még egyszer mondom állampapírról beszélünk, állami garancia vonatkozik rá, nem az országos betétbiztosítási alapvédelem. Beraktam mondjuk, segítek, beraktam mondjuk százat, a kamat az 8% volt, és nem százat, kaptam, hanem mondjuk 95 től két év után. Mit gondol ön? Érdemes lenne megkérdezni a Magyar Államkincstárat beszélem tényben. Abban mi a ráció? Tehát, hogy az, ez, a, ez a történet arról szólt, Hallgatott kellett volna visszakérdeznem, hogy ő nem a kincstártól veszi közvetlenül. Vérhetően igen. Hiszen a kincstártól veszi közvetlenül, akkor ez a szituáció nem tud létrejönni. Én azt gondolom, hogy akkor is ugyanúgy vonatkozik rá a kamat, az államkincstár által kínált kamat, hogyha ő nem az államkincstártól veszi ezt a papírt én ezt értem, de az államkincstárnál vett papírja az, az nála van, tehát az államkincstárnál ott ez a helyzet. De ha már itt tartjuk az államkincstárnál lévő papírok, ott minden, mi ott mi nincs ez a százszere? Hát ott az állam teljes körű garanciát, visszafizetési garanciát kínál. Lesz majd egy kérdésem, de előbb a hallgató. Jó regőt! Jó reggelt, Szökemarja vagyok, azt szeretném megkérdezni, hogy van-e bármi mód arra, hogy az ember ellenőrizze, hogy a cég, a bank, akárki megvette azt a részfényt, amit jegyzett nekem, de ugyanez a befektetési alapra. Ismét egy befektetővédelmi alapos kérdés. Ígérem, legközelebbre kiképzem maga metéren, és, és pontos válaszokat fogok tudni adni, de most annyit tudnék mondani önnek is, hogy a 2.1671.30-as számot hívja a bevált. Ugyan ez a Jó, megfogom. Igen, valószínűleg nem véletlen, hogy az én hallgatóim ilyen módon tartják a pénzüket. Ez egy fejlettebb pénzügyi kultúrával vagy fejlettebb pénzügyi tevékenységgel van összefüggésben nem véletlen, hogy nekem ilyen papírjaim nincsenek, mert ugye kitöltöm ezt a bizonyos kérdőjévet, és akkor én a bóvó fel vagyok ez ahol mentve mert az van benne, hogy komokozóban, ott is csak alacsony a lévő játékokra ülhet fel már a hinta is kétesélyes um, tehát hogy miért volt, 353 51 hajrá e, e, és ott az állam teljes körűen e, jöjjön ezt mondta, a kérdés az hogy vajon az egész afelé mutat-e vagy kérdezem mástól hogy az ember menjen az állam felé mondván, hogy ott van a legnagyobb biztonságban, leszámítva az állam tehát. a kérdést így is mellett tenni nyilván a történethez hozzá tartozik az, hogy Mai napig létezik olyan, és ebben az esetben is tapasztaltunk olyat, hogy államilag garantált betétek, hiszen az oba tevékenységének megkezdés előtti időszakban, 1993 előtt a bankokban elhelyezett bankbetétekre is vonatkozott az állami garancia. Ugyanakkor a piacgazdaság kialakulásával, mint ahogy más fejlettebb országokban is, megszületett Magyarországon is a piaci alapú betétbiztosítás, ami természetesen csak limitált ideig, limitált méretig nyújt védelmet, kártalanítást, és ezután következett be az a korábban 1 millió forint, jelenleg 100 ezer eurós védelem, amit most tapasztalnak. Ami érdekes, és talán ez magyarázat be nem kérdésére, azok az ügyfelek, akik jelenleg a DRB bankcsoportban érintettek, azok, az okot megmondani nem biztos, hogy meg tudom, sokkal kevésbé érdeklődnek és telefonálnak hozzánk, mint ami az elmúlt hívásokból kiderül, hogy, hogy befektető de, de védelmi. Lehet az oka? Mondjam azt, hogy talán az elmúlt időszakban megtanulták azt, hogy legalább a bankbetéteik dolgában, hogyha bekövetkezik egy ilyen sajnálatos eset, hogy csődbe mert a akkor nincsen dolguk, mert tőlünk megkapnak, mert automatikus maga a folyamat. Azt a papírt, azt a levelet, amit kiküldünk nekik, az lematekozza, hogy hogyan jutottunk erre az összegre, mit vontunk le, mit, mi vonatkozik rá, stb. A itt most beszélünk nagyjából 80 ezer érintetről a DRB bankcsoportban, és az elmúlt napok, így pontosabban tegnap estéig nem telefonált be hozzánk 2500 ember érdeklődés ami azért nagyon alacsony, és bennünket is meglepet, sokkal nagyobb ügyfélszámra, számra voltunk felkészülve. 80 ezer emberből, hogyha 20%, be, 20 betelefonál az első nagyon aggodalmas napokban, akkor azt mondom, hogy szerintem az egy, egy normális, hívásszám, ehhez képest szinte minimális ember szám telefonánk be. 51 az elérhetőségünk, illetve tózisban elérhetőségem, mind kevésbé számítok. Arra egyébként elvileg az oba fel van készülve, hogyha minden bank csődbe vannak olyan szituációk, igen, de ezek azok a típusú és a rend... rendszerméretű szituációk, amelyek azt gondolom már sokkal kevésbé az oba kompetenciája, mint a pénzügyi szabályozó szerve kompetenciája, és a teljes pénzügyi stabilitási hálóval. De maga, maga a... a kerülhet-e... Ugye én egy pénzintézet vagyok nekem tudnom kéne, ugye valószínűleg a nálam levő bankbetétek arányában majd megmondja, hogy nekem milyen befizetési kötelezettségem van az oba irányában. Lehet-e valamilyen extrém szituációból adódóan ez a befizetési kötelezettsége magasabb annál, mint amennyit egyébként nekem be kell fizetnem, mondván, hogy az OBA kifizetései is meghaladják azt a mértéket, mint amit egyébként ezek a befizetések lehetővé tennének. Vagy ilyen nem volt, vagy nem tudja. Az OBA igazgató tanácsa rendszeres időközönként megállapítja azt a díjkulcsot, amely alapján a bankoknak be kell fizetniük a betétbiztosítási díjat. Ez meg a, a függvényük. Sok minden függvénye, jelenleg és a legfontosabb követelmény az az Európai Uniós direktívában van. 10 éven belül el kell érnünk az összes kötelezettség arányában a 0,8%-os eltöltöttséget. Ez a jelenlegi elméleti kötelezettségünk, ez a minden hidelintézet egyszerű menne. Ahhoz képest így 0,8% az durván, az a 100 milliárd forint, tehát most megint még egyszerűen a nagyságrendekről beszélek, tíz éven belül vissza kell tölteni az obába ezt a pénzt. Ezt előírja Jövök, az euróban is. A nagyobb a kifizetés, mint 100 milliárd, akkor az kitől származik a plusz? Hál' Istennek 22 évvel ezelőtt elég bölcsen alkották meg az obatörvényt, már akkor gondoltak arra a szituációra, hogy ha és amennyiben az oba pillanatnyi kötelezettsége nem futná az oba pillanatnyi vagyonából, akkor az oba ugyanúgy, mint ahogy más gazdálkodó szervezet hitelt vehet fel. Most ez a hitel jöhet, a Magyar Nemzeti Banktól jöhet a, a piacról. Jelenlegi... Volt az elmúlt időben arra példa, hogy hitelt lett fel? Soha, hiszen. Azért, hogy sose fizetett ki többet, mint amennyi volt, mert erről folyamatosan cikkeztek, hogy az ottani szint az kisebb onnan, mint amekkora a kifizetési kötelezettség. És mi... rosszul írták? Ö, rosszul, ezt gyakorlatilag soha nem következett még be az a szituáció az elmúlt 22 évben, hogy többet kellett volna. fizetni. ez egy adat, hogy éppen mennyire, mennyi van. Az teljes mértékben mindig nyilvánosságra hozzuk. A tavaly éve durván 11 milliárd forintot zártuk. Ami nem tekinthető haszon. Nem, nem. Az, az, oba pénze, az oba egy non-profit szervezet. Az oba pénze kinél van? Állampapírban. Ezt is a törvény írja elő. De milyen állampapír? Azt már az oba dönti el? Az oba dönti el, az oba befektetés politikája dönti el, hogy gyorsan likvidálható uh, állampapírban kizárólag. Félk 9 nagyjából 5 perc múlva ismét hívhatnak bennünket, illetve tót Istvánt az oba komolybőjét. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Tóth István a vendég országos betétbiztosítási alap majd anélkül ne váljunk el hogy ennek a bevának ne kérjem el a telefonszámát és ezeknek a különböző pénztáraknak, egészség és egyéb pénztáraknak azoknak szintén van valami szóvívőjük? Tehát az, az, az hogyan van? Ezt minden szervezet maga dönti el, hogy rendelkezik ezt szóvivővel. Nagyon sokáig a, az obának sem volt szóvívője, nem volt egy olyan ember, aki ki tudott volna állítani, vagy be tudott, be tudott volna ide különni. 353 94, 51 az elérhetőségünk 353-9451 Azt kérdezem Öntől, hogy most ugye a Budakes kapcsán négy pénzintézet az, amelynek az ügyfeleivel önök foglalkoznak? Négy hitelintézetről beszélünk, DRB bankcsoport, de attól, hogy ilyen gyűjtőnéven emlegetjük őket, ez jogilag négy bankot jelent, négy bank adatállományát, négy bank ügyfélkörét valóban. Azt, hogy ezekkel a bankokkal mi történik, azt nem tudja felszámolási eljárás sorák alá kerülnek, majd valamikor befejeződik ez a felszámolási eljárás. Az óriási kérdés szerintem itt az, hogy egyrészt ugye azok az ingatlanokkal, mi lesz majd a betéteseken túlmenően, azon a 112-114 fiókkal, illetve mi lesz a munkatársakkal? Uh, ezeknek az ügyfeleknek a kifizetésére mi a határidő? 20 munkanapunk van a betéteseket. Múlt hét szerdától Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e rájuk, mint korábban adott esetben a Szécsényi Bankra, vagy várkire másra, bizonyos összeghatárig így, bizonyos összeghatárig úgy, bizonyos összeghatár felett amúgy. Így van, annyi különbség, annyi lényeges különbség van, ez számunkra különbség, és nem az ügyfelek számára különbség, hogy a négy banknak, a DRB bankcsoportban, pénztelhelyezett betéteseknek az átlagbetét mérete lényegesen alacsonyabb, mint például a Széchenyi Bank betétesei esetében. Ott meghaladt a 10 millió forintot, az egy átlagbetét mérete, itt 707 ezer forint, itt az országos átlag feléről beszélünk, nagyon kicsi összegekről beszélünk, és sok összegről beszélünk. Egy példát mondjak, 9500 olyan betétet, számlát találtunk, amelyek nem kifizethetők, mert 500 forint alatti maradvány összeg rendelkezőből volt rajta. Ha nem akarnak kérdezni önök, akkor le fogok mondani Tóth István jelenlétéről, mondván, hogy alapvetően ö, az ő jelenléte a tájékoztatáson kívül az önök kérdéseire való válasz, és az idejével nem érnék vissza most csak azért felolvasni mindazokat a papírokat, amelyeket ő eljutatott hozzá, én pedig kinyomtattam őket, annak nem feltétlenül találom értelmét. 353 94 egyáltalán a papírjaimat ebben együtt, hogy van -e olyan... Én addig hadd mondjak Figyelek. egy szempontot, amire felhívnám a betétesek, illetve a pénzügyi fogyasztók figyelmét. Nagyon sok esetben előfordul az, hogyha Kisebb vagy nagyobb összeghez jutunk, vagy összegyűjtünk egy ekkora összeget, vagy ne egy ilyen sajnálatos ügy miatt egyszerre látjuk viszont a saját pénzünket. Alapvetően kettő típusú döntésünk lehet, vagy biztonságra, törekünk, biztonságra törekszünk a pénz elhelyezése dolgában, vagy megpróbálunk el áfárkodni, jól járni, és akkor vadászok a magas kamatokat folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Halló! Őreget kívánok! Kérem szépen, azt szeretném megkérdezni, hogy az országban működő bankok is be vannak kötve valami brókerházhoz, vagy ők különintézik intézik a dolgaikat? Fordított a helyzet, bizonyos brókerházak vannak bekötve bankokhoz, ezek az úgynevezett banki hátterű brókerházak, mint például az Erste, és van néhány. E, azt mondhatnám, hogy kisebb e, brókerház, amelyek úgymond független brókerházak, de természetesen az érintettek körét tekinte, illetve a pénzeszközégeik tekintető, ezek is lényeges szolgáltatók. Értem. Köszönöm. Minden Én is köszönöm szépen. Ugye azt lehet látni, hogy alapvetően nem a bankbetétek néven, viszonylag egyszerűbb a helyzetalna, azért sem telefonálnak volna, hát ugye az mindenféleképpen a a, ennek a pénzügyi mechanizmusnak a dicséretére kell mondani hogy ha bár nem örömteli az az esemény amikor az ember az obával kapcsolatba kerül az ő tevékenységükkel illetve mindazok akik ezt a, lehet, ezt a tevékenységet lehetővé teszik kapcsolatban kifogás az elmúlt időben nem érkezett Ott ugye a kifogás azon pénzintézetekkel kapcsolatos amelyeknek a helytelen működése kapcsán kell az ember összefüggésbe vagy kerül kapcsolatban az obával, de ez egy másik történet így van, ugyanakkor az is a történethez tartozik, hogy azért nálunk is lecsapódnak ezek mivel az oba egy bankcsőd esetén azonnal telefonszámot ad, az én telefonszámom és ott van a honlapon, eljövök, felhívhatóak, elérhetőek vagyunk azért nagyon sok méreg, düh ami a bank és a szituáció kapcsán felmerül, az rajtunk csapódik Jó, hát akkor, hogy az én utolsó kérdésemben mindig kéteséges aztán még valami eszembe jött, 353 94-51 megelőzhetnek van-e Magyarországon jelenleg? Ez egy rossz kérdés. Nem lehet jól megválaszolni. De ugye van a leggyengébb láncem. Van-e még egyáltalán gyenge láncem? Tehát ha most ránézzünk arra a piacra, amiből ön kényszerűen él, mondani, hogy ön egy nem szeretett ember, ebben ön is tisztában van, akkor ön egyébként lát-e olyat, amelynek kapcsán önnek valaha még meg kell szólalni, vagy itt most már olyan figurák vannak, amelyeknek a bedőlte messze túlmutatna azon, mint amiről egyébként itt beszélgetünk. Függetlenül attól hogy az eddigi történetekről se feltételeztük azt, hogy be fog következni Tehát a kérdés itt is rossz, de hál' Istennek erre még nem kell válaszolni, mert van egy másik kérdező. Jó reggelt kívánok! Háló! Jó, mivel van egy ilyen szereplő, vagy ez eh, diszkrimináció lesz, ha bármikben belemegy a részleteket? Akkor illetően? egy rossz válaszra adjak egy, rossz, vagy egy rossz kérdés, egy rossz választ. Az oba nem pénzügyi felügyelet. Nem látjuk pillanatnyilag és minden egyes nap tekintetében, hogy hogy alakul a piac. Ilyen állapotban vannak a szolgáltatók. Mi betétbiztosítók vagyunk, és a munkánkból fakadóan csak és kizárólag pessimista forgatókönyvekkel foglalkozunk. Akkor is, amikor éppen e, rekordméretű bankprofitokról beszélt az ország. Gyakorlatilag folyamatosan felkészülünk, és folyamatosan rosszabbra készülünk, mint amit bárki feltételezni tud. Az az e, állapot és az a Körülmény, hogy az OBA egyszerre jelenleg négy bank kártalanítását képes tudja lefolytatni, ez abból fakad, hogy évekkel ezelőtt felkészültünk erre, egyszerűen kitűztük magunk a elé. A takarékszövetkezeti világ az még ide tartozik, ugye? Természetesen az összes takarékszövetkezet. Kis türőelműség Thank Köszönöm! második türelmét kérem. Egy kis türelmét kérem. Igen, Igen köszönöm. Le figyelünk mindannyian. Tessék? Ha Hello. Jó napot kívánok. Jó. E sikerült azt elénni, hogy másik ember hívott föl, és aztán átadta ennek a hölgynek a telefon. Ne, ne szórakozzon velem, legyen szíves. Ha nincs több telefonáló 353-9451, akkor elköszönök Tóth Istvántól. 353-9451, először 353, 94, egy másodszor. 353, 94, senki többet? Jó reggelt! Jó reggel kívánok! Most jöttem a metróval, most tudok uh, telefonálni. Azon a férdés, a feszítő, az a FESZKOR értékpapírra kapcsolatban. Nem hallottunk, és volt már hogy mire számíthatnak az értékpapír. Tehát ők tudják, hogy annak el, kell, hogy a szoba biztos? A hát, ha ilyen volt, és ö, ilyenről bárki tud nekem papírt adni, és az obának, akkor természetesen felveszük a kapcsolatot a pénzügyi felügyelettel. Értékpapírt ö, értékesíteni, forgalmazni, oba garanciával ö, nem nagyon lehetett. Egy nagyon szűk kör volt hitelintézetek által kibocsátott kötvények és letéti jegyek tekintetében, de... Ö, ha jól tudom és jól láttam a történetet, akkor itt nem hitelintézet által kibocsátott kötvényről szól ez a botrány. De azért mire akartam, Mi a kérdés az, hogy hitelintézet által kibocsátott kötvénye a, a kérdés, vagy, vagy egyéb questor, questor kötvény a kérdés? Tehát itt sem, mint sem, mindegy, hogy milyen, uh, milyen a angol volt. Természetesen az dönti el, hogy milyen védelem vonatkozik rá, hiszen milyen termék volt, azt kibocsátotta ki, vonatkoznak erre bármilyen garancia intézménynek a, a védelmi szabályai. Rendben, ennek szánal fog fűzni, akkor köszönöm szépen a város. Én is köszönöm, megvan az a telefonszám, amit. Akkor azt most van De mobil mobilszám? Ez vele. Tehát ő, ő se tud mobilt hozzá. Vagy nincsen fájógazítva, egy megadja. Akkor most mindjárt megbeszélek ott, hogy itt van, de de mással beszél, meg Na jó, a találkozom, de aztán a hagyom. Gondolom, ezt a számot mostanság nem könnyű felhívni. Van egy másik? Köszönöm szépen! Tiszteleten fialajános vagyok, én éppen műsort vezetek, de ő nincs adásban, és Tóth István az OBA szóvívője a vendégem, és ő adta meg az önök elérhetőségét. És az a kérdés, hogy én Farkas Péter úrnak megkaphatom-e a mobilját illetőleg, hogy mikor lehet vele, azt köszönöm. Köszönöm szépen. Tiszteleten fialajános vagyok, én műsorban vagyok, ön nem, éppen Tóth István az OBA szóvivője a vendége a műsoromnak, de a kérdések 98%-a, de lehető hogy 99%-a leszámítva az enyémet nem őt érinti, hanem a bevált. Az a kérdés, hogy Farkas Péter úrral én hogyan tudnám fölvenni a kapcsolatot úgy, még egyszer mondom, ön nincs adásban, hogy hasonló módon, ahogy Tóth István úr is megtette, válaszoljon a hallgatói kérdésre, amiből sajnos. Köszönjük? Hát ezt kérdezem, hogy én időpontot, önnel lehet időpontot egyeztetni Nem, nem, nem, nem a mai napon lenne erről szó. Hát euh, egy olyan időpontban, amikor elmondom a népnek, hogy Farkas Péter rendel, és akkor sajnos, ugye hát azért mondom sajnos, mert, hogy az... nincs, nincs. van hát, vannak különböző vendégei a műsornak, euh, az a kérdés, hogy ő rendelkezik-e valamilyen mértében Farkas úrnak az idejével. Engem Fiala Jánosnak hívnak, és igen. És egy keyfejjel csicimű műsoromba hívnám meg a farkas urat. De, ne, ne, ne, a telefon tökéletesen megfelelő, csak a tótúrnak a mániája hogy mindig elmegy a helyszínre. Cserébe kap vizet. Igen? Nem, nem, nem, csak ő lenne, tehát a tót István most éppen letudta a saját penzióját, vagy penzumát, penzióját, penzumát. Hát nem tudom, hát az emberek betelefonálnak, és aztán, aztán le kellene válaszolni. Igen. Hát gondolom, egy fél óra, háromnegyed óra lenne. Megadnám a telefonszámot, jó, az lehet a helyzetet. Jó, kis türelmét kérem, és önnek is a türelmét kérem, akippen most telefonál, egy másodperc türelmét kérem. Köszönöm a türelmét. Jó napot kívánok, üdvözletem. Szeretnék egy rövidet kérdezni, minket, az a befektetési á, alapokat milyen módon érinti, vagy érinti-e konkrétan a Budapest állampapír alapról van szó? Tehát kell-e valamitől tartani, vagy csak az árfolyás és nyilván a kereslet kívánat ö, mozgása miatt? Szerintem csak piaci hatástól maximum. Ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö, a Ugye? Budapest alapkezelő ugyanúgy a bevat tagja, mint, mint a valamennyi, valamennyi alapkezelő Magyarországon. Tehát ez is a bevához tartozik. Az azért jó, tehát létezik, hogy a bevált is az obát ebből a szempontból, tehát úgy képzelik önt, mint aki mind a kettőhöz ért? Nagyon hasonló kifejezésekről van szó, aki nem pénzügyi világban dolgozik, él, annak a befektetés, megtakarítás, bankbetét, befektetési egy nagyon könnyen összehasonlítható fogalmak. Valójában a kockázat okán vonatkoznak más szabályok a bevára és az obára? Kockázat, működés, szabályozási környezet, hiszen a tőkepiacra értékpapírpiaci törvény, tőkepiaci törvény, rengeteg törvény vonatkozik. E tekintetben van valami. Az hogy leszerül... alacsonyabb, alacsonyabb az ő bebiztosítottságuk, az azzal van összefüggésben, hogy cserében többet is kockáztatnak, akkor nem várhatják el az államtól azt, hogy nagyobb mértében a rendelkezésükre rájön, ha szahar van. Én azt gondolom, hogy ilyen formában a kockázattal nincsen összefüggésben. Itt hát, hogy is a 20 euró, vagy euró, szabályozási kérdés, attól félek. Hát mennyi euró? 20 ezer euró, 20 euró bevenem. Különbség. Ez egy nagy különbség. Jó, nagyon szépen köszönöm. Ha úgy tűne, hogy vannak érdeklődők, akkor, akkor, akkor abban megkeresem ön, de csak azért nem tartóztatom, hogy, hogy 9 óra legyen, ember 10 perc múlva már 9 óra lesz. Nagyon szépen köszönöm viszont hallásra viszont hallásra, de mostpedebb van még egy kérdésű. Mostpedebb van még egy kérdésű. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. A Tótur az előbb elkezdett egy mondatot, és valószínű, hogy figyelmeztetni akarta az embereket arra, hogy most amikor szembesülnek azzal, hogy visszakapják a pénzüket hogy azt érzékeltem, mintha az lett volna benne, hogy, hogy, hogy hogyan tovább, hogy mit tegyenek a pénzükkel, és mire vigyázzanak. Hogy jól értettem-e, hogy ezt még hogyha megkérdezné. Így van, annyit szerettem volna elmondani, hogy ha és amennyiben a pénzügyi ügyfélnek fontos a megtakarítás, a biztonság, a biztonság ténye, akkor, akkor ne üljön fel kecsegtető kamat így éreteknek, hozam Most És azért közökel szóljak, hiszen azért eddig a Budakestről vagy a Questorról, vagy a Concord most kikérheti azt, hogy őt ne keverjék össze a Questorra. Természetesen. Tehát a meg. Concord itt most azt mondhatja, hogy nehogy már neki a Questor levét kelljen meginni. Tehát hogyha a hölgy bemenne a, a Concordhoz, akkor a Concord valószínűleg azt mondaná, hogy nálunk nem jár úgy, mint a Questornál, az egy másik kérdés, hogy a hölgy ezt elhiszi, vagy sem, de belőle most óhatatlan a Concordnak a, az ügyvédjét csinálta ezzel a mondattal. Így van, ugyanakkor a másik szituáció pedig az, hogy ha és amennyiben meg kell gondolni az ügyfélnek azt a tényt, hogy bekövetkezik a legrosszabb, és akkor mit bukok, és hogyan jutok a pénzemhez, akkor azt kell mondanom, hogy a bankbetét tekintetében biztonságosabb helyzetben van, mint hogyha tőkepiacra tenni. Még egyszer mondom, alapvetően a biztonság szempontjából. Ha és amennyiben a biztonság szempontja fontos, akkor érdemes ellenőrizni, hogy arra a termékre, amit kinézett, vonatkozik-e az obavédelem, vonatkozik-e a 100 ezer eurós védelem vagy sem. Köszönöm szépen, úgy éreztem, hogy ez fontos, hogy, hogy azért sokan tudjunk róla. ez eddig is így volt. Most már csak egy Jaksit számot. Ő, ő ugye a konkont. Jó, egy Jaksit számot szeretnék Önöktől kérni. Legutóbb az Európa Kiadó koncert után beszéltem vele, de most ismét beszélnék vele. Egy Jaksit György telefonszámot, ha valaki elküld nekem e-mailben, vagy megmondja adásban, de adáson kívül, azt megköszönném. Köszönöm szépen, Tóth István, a jelenlét Köszönöm.